Surja, edharjat, me kase, gjashtë dhjetë vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit Betohem në erërat që të shojnë pluhurin Dhe në retë e ngarkuar arëndë Dhe në ato që lundrojnë lehtë dhe në engjët që shpërndajnë urdherat, se me të vërtet është e sigurt ajo që ju premtohet, dhe qdo shpërblim e dënim do të ndodhë. Për qilin e stolisur me uje, ju keni gjithfar mendimesh prej ti i kuranit, shmanget aji që nuk beson, qofshin malkuar gënjeshtarët të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur, Ndaj ditës e gjukimit Ata pyesin Kur do tjetë dita i gjukimit? Ate ditë Ata do të përcelohen në zjarë Do të thuhet Shionit dënimin tuaj Këtë të kërkuat t'ju shpejtohet Pa dyshim Ata që i frikësohen Allahut Do të je në kopshte dhe burime Këtë duke marë atë që u a ka dhuruar zoti i tyre, me që më parë kanë qenë punë mbarë. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim, kërkonin falje nga Allahu. Në pasurit e tyre ka pasur pjesë për lypsit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, po edhe në vete tuaja. A nuk e shih një valë? Në qijel është furnizimi juaj dhe gjithë shka që ju është premtuar. Betohem për zotin e qijelit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtet, ashtu si qështë të folurit uaj. A e ke dëgjuar historin e mjësafirve të ndëruar të Ibrahimit? A ta hynë të ka i e i thanë, Dhe a i u tha Pache, o njerës të panjohur E pa u vënëre A i shkojt e njerëzit e shtëpis Dhe sothi një vich të majm Pastaj U afroja tyre e u tha A nuk pahani Dhe ndje u frik prej tyre Por ata i than Mos u frikso Dhe i dhan lajmin e mirë Për një djal të dishëm Atëherë Erdi gruaja e ti që duke thëritur dhe rahur fytyrën tha Val, a mundem të lindë unë plaka shterp? A ta thanë Kështu ka qenë vullneti i zotit të ndë A jështë vërteti urt dhe i gjithdishëm A i i pyeti Cili është që limi juaj o të dërguar A ta thanë Ne jemi dërguar të një popull keqëbërës, për të hedhur mbita, gurë prej balte të pjekur, të shënuar të zoti ytë, për ata që e kalojnë kufirin në të këqia. Ne, inzorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytetë, ndonë se aty gjetëm vetëm një shtëpi muslimane, dhe në të lamë shenjë për ata që i frikësohen dënimit të dhemëshëm. Edhe në historinë e Musait ka mësim, kur ia ja dërguam faraonit me provë të qartë. Ai faraoni u shmang nga besimi, së bashku me komandantët e vet dhe tha: "Musai është magjistar ose i çmendur. Ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det." Ai e meritoi. Mësim ka edhe në historinë e fisit Ad. Kur i dërguam erën shkatërruese, e cila ngado që kaloi, nuk kurseu asgjë duke i kthyer në kalbësira. Edhe Tefisi Themud ka mësim kur i u dha antarve të tij, "Kënaquni një far kohe." Ata u treguan me ndëmëny ndaj urdhërave të Allahut. Pastaj i godit i rufaja ndërsa e shihnin, por nuk mundën as të ngriheshin pas të mbroheshin prej dënimit. Mësim ka edhe të populli i nuhut që e shkatëruam shumë kohë më parë. Me të vërtet, a i ishte popull i pa bindur. Ne e kemi ndërtuar qijelin me fuqin ton dhe ne e zgjerojmë atë. Edhe tokën e kemi shtruar. Sa shtrues të mrekulueshëm që jemi Dhe nga që do gjë Ne kemi kryuar dy pal Në mënyr që ju të vini veshin Andaj, ikni prej dënimit Drejt shpërblimit e Allahut Se unë vërtet që jam dërguar të ju Prej ti, si paralajmëru e si qartë Dhe mos adhuroni zot tjetër krahës Allahut Se unë vërtet që jam dërguar të ju, prej ti, si para lajmërru e si qartë. Kështu, sa her që një i dërguar vindet e popujtë para tyre me kasve, ata thoshin, është magjistar, ose është i qmendur. Val, a mosja kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popullë që e kanë të pruar. Prandaj, shmangu prej atyre, ti nuk do të qortohesh për këtë, por këshilo, se vërtet këshila u bënd dobi besimtarve. Gjindet dhe njerëzit i kam kryuar vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, asë nuk dëshiroj që të më ushtjenë. Vërtet, Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot pushtet shmi. Pa dyshim, ata që kanë bërë të këqia, do të kenë pjesën e tyre të dënimit të njashme me pjesën e shokve të tyre të më parëshëm që kanë qenë si ata. Pra ndaj, të mos më sfidojnë që të shpejtoj atë. Kështu, Mjerë mohuesit prej ditës që u është premtuar